szerintem a fal kultúros, és meg tudja oldani ezt. a kétek szervezettnek kultúrossági van, van, vannak van, hogy a kapcsolatot feltétlenül kell rendi Addig jó, mi Kádár él! Népe megrendelt gyásztal fogadta a Jószi Viszony Leonovics halálát. Nagyon kelmes a délutánt kívánunk mindenkinek ez itt a Clubrádió benne az addig, Kádár él az önök alázatos narrátorával, Panx Ned Miklóss. Itt van velem be Bence, Johnny József a gombok mögött, és itt van Pataki Gábor az adás szerkesztője, és Árpási Bence pedig beteg ágyáról, beteg ágyáról kíséri figyelemmel a műsor elkészültét, és nagyon drukkol. Én sem vagyok egyébként a toppon, tehát ha már ott tartunk, akkor néhány, az elmúlt néhány napban egy kicsit, Elnéztem az időjárást, és azt gondoltam, hogy jobb idő van, mint kellene, vagy, vagy legalább olyan jó idő van, mint, mint amennyire kívülről látszik, és aztán mindig Farmer jöttem-mentem, úgyhogy jól megfázítottam magamat, és most ezért a tarkom egy kicsit fáj és lehet, hogy nem is lesz műsor, de ha már itt vagyok, akkor természetesen lesz, tehát lehet, hogy ez az utolsó műsor, azt mondta nekem a Johnny, de hát természetesen ez biztos, hogy nem így van, tehát viccel velünk. És, és hogy nem véletlenül mondtam az elején a Sztálinra vonatkozó idézetet, azért, mert 60 évvel ezelőtt esett ágynak Stalin és halt meg 5-én, Ugye arra gondoltam, hogy, hogy mi magyarok gyakorlottak vagyunk szovjet pártvezetők temetésében, és megpróbálom önöket megkérdezni, hogy ki hogyan emlékszik. Biztos van olyan kedves hallgatunk, aki már 1953-ban is ott volt, és mérhetetlen gyászalat öltette el, hogy meghalt a Unió kommunista pártjának vezetője. És aztán hát ott vagyok én, aki mondjuk Brezhnev, Ér tehát ott van Johnny és ott vagyok én akik emlékszünk Breznev temetésére a magyar az MSZNB ott áll a sír szélén hogy idézzük Moldoványi Ákos örökbecsűjét, ha jól emlékszem illetve ha jól mondta az így kollégám már mindenki telefonál 24 hallo. halló Szia, az, az egy dolog, hogy te a vejsz, hogy de én meg nem hallak, hanem kintről hallok Na, a rádióból, tehát az én vágyal. fejhallgatóban de pedig nincsen. Jó, akkor most jó. Zaj. Most sincs, most sincs, most hát sincs. Ne nem leveszem, másikat? Nem tudok mit csinálni, lezártam a hát, rádiót. Jár. Így? Tegyem le. Most beszélj, most sincs. Jó, jó. most jó. Na hát akkor, kész, akkor én, én akkor hát van, kész, én én figyelj. most. Figyelj, Johnny, esküszöm, hogy egy hang sincs. Igaz, hogy magamat se hallottam egyébként a, a fülesben. Tehát ö, azt hiszem, hogy az ellenség akna munkája betette Hú. a kezét. Én, mert én hallok hát nagyon így nyilv. nem lesz műsor, ne haragudj. Tényleg. Nem fog tudni beszélgetni a hallgatókat. menjek ki, és az egy tele telefon mellett, ne. mint a Klubrádió legfontosabb kollégái a telefonos kisasszonyok. Jó. Nevemet és címemet leadtam a telefonos nem szokták e mondani időnként Bolgár György műsorában a Drába hallgatók, és köszönöm, nincsen Mi? semmi. No voice. Ah. Vagy én süketültem meg teljesen, hát, de hát van. nem. Azt nem hallasz. Most egy kicsit hallak. Ha legyek hangosabb, így jobb. Hát, de így azért nagyon nehéz ezt végigcsinálni egy műsort, hát, mert... neked biztos. Na jó van, szervusz Weiss beszélj a száddal! Ja, jó beszélek, jó. Én hat éves voltam, um, tehát első osztályos, amikor csak annyira emlékszem, amikor mondták, hogy meghal tálin, akkor fel kellett állni, és nem tudom hány perc, hogy kellett állnunk. Uh -huh. Úgyhogy nekem ez maradt meg, és mint, mint gyerekek, úgyhogy igazából szerintem nem is értettük. Akkor, tehát igazából neked az sincs meg, hogy, hogy mindenféle ilyen szórakoztató rendezvények, tehát mozgóképüzemi filmszínházak és színházak működését nem. állították le a akkor hat, éves voltam, Aha, hat éves voltam, nem, Akkor nem, akkor adjuk meg az esélyt azoknak, akik Így van, emléktet. így van, te meg szia szia, Köszi, szia, szia, szia, szia, Megpróbáljuk fölvenni, de Megpróbáljuk. jó, halló? halló? Na most akkor hallhatom, mert hallottam a vejszel is a... a... Ilyen, ilyen olyan távoli, minthogyha Blagybosztokból beszélne valaki. Pedig én innen a Perihegytől beszélek. Készcsókom, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én egy érdekes szorít, szeretnék elmesélni az agyósom ö, ö, lánya. Az pontosan, amikor bejelentették hogy Stalin meghalt, uh -huh. akkor született a lánya. És azt mondta, hogy Istenem csak ahogy a lelke a lányomba költözött. <gül> Na most ez ez ez ez ez, ez. hála Istenek, hogy most el tudtam mondani itt. Ez egy nagyon érdekes eset volt. Ez azért ugye Ú, Igen. Hárjad Na most és most ehhez Györgyi, még. Most megbolondultam, azért káromkodtam majdnem. <gül> és még hall engem? Ne, ne, úgy, de úgy hallom, hogy, hogy leszakad a fejem. Levettem a fejhallgatót is azon keresztül. Hallo? Pe, pedig a rádióm ki is van kapcsolva, tehát semmi a, a, a, a, a adóról. Jó jó, jó, jó, jó. Mondjuk azt, hogy, hogy, hogy most végre elértük azt a azt a szintet. Lehet, hogy a fülessel van baj. Nem, majd, majd Johnny elmondja, Na, hogy Na, és hogy akkor a ehhez a sztorihoz még az érdekesség, uh -huh. hogy 1945. augusztus 9-én Hiroshima után ugye a dobták le az atombombát. Na, a férjem akkor született és burokban. Na most uh -huh. akkor egy családban egy ilyen, egy ilyen Atombombás és egy halálás két gyermek és ilyen sztorika. Hát ez nagyon jó, ezeket így fenn kell tartani egyébként. A, érdekes dolgok. A, tehát el, el kell mesélni a, a, a gyerekeknek, az unokáknak. De akkor, akkor elmondhatom az én ö, érdekes sztori is? Ha persze. Mert én meg 1946. 6-8. Uh -huh. az Medár napja. Ezért jött hozzák. Előtte van uh, Robert nap, tudom. Igen, de 46-ban ez a szombati nap nagy szombat volt, érte nem jól mondom, pünkös szombat volt, tehát pünkös szombat születtem én, és anyukámat le akarták beszélni a, a szív, született szívbetegsége miatt, hogy ne vállaljon engem, uh -huh. és azt mondta, hogy erről szó sem lehet, és akkor megszülettem pünkös szombatjában. Hát akkor ez tényleg egy olyan család, hogy, Igen, hogy, hogy, hogy, hogy iz, iz, izgalmas Igen. időpontokban és izgalmas módon született, Igen. mondjuk ahhoz, hogy, hogy, hogy abban reménykedjen a kedves édesanyja, hogy, hogy Stalin halála nem a másik testbe költözik, ahhoz azért kell egyfajta tudás és hinni, abba. A... Hin, hinni a reinkarnációban. Égy van, égy van, égy van, kedves, így van, így van. Nagyon kedves, köszönöm szépen. És önnek meg nagyon jó egészséget kívánok, és reméljük, hogy ez a szavazt majd meghozza még tovább a vitalitást. Nyilván ez lesz, köszönöm szépen, nem a lehet más. Köszönöm Önne. szépen, az rajtam van. Kész, jó, viszont hallásra. hallásra. 2407953, a szovjet. Mondjuk úgy, hogy politikusok halála. Ugye? Egy kicsit kiterjeszthetjük, mert ott volt még a jugoszláv elnök titó halála, amikor tehát egyrészt a, a kémia tanárom azzal viccelődött, hogy Pesten járt titó. Egy, nem, a sántitó, illetve hát a mert Tehát ugye első körben a, a marsonok levágták a, a lábát, halál nem sokkal, tehát nagyon csús problémái voltak, és aztán halt meg. És akkor... De ez még a 80-as évek elején, tehát, hogy, hogy ez még így belefért valahogy a, egy tanári poénban. Haló! Haló! Jó napot! Jó napot kívánok! Hát én egy 66 éves ember vagyok. Uh -huh. a, vidd a két évához volna egy rövid kis hozzászólás. Hallgatom! Hát 6 éves voltam ebben az időszakban. Hát túl sokra nem emlékszem csak arra, hogy minden fele ilyen fekete uh -huh. voltak közérte vasútállomáson. A moziban nem játszottak előadást megát az élet gyakorlatilag Budapestben. Másodállásban, úgyhogy uh -huh. örültünk neki, hogy otthon volt este. A másik meg az anyósom, akit hát természetesen akkoriban nem ismertem, azok szintére Budapest egyik pereg kerületében laktak, és ott az utca bizalmi egy idősebb Schwab asszony a szaladgás sorba végig a házakon, és mondta, hogy azóta hogy a falabi fekete hogyot ki kell tűzni, mert megtöklött a Stalin. Hát most otthonja, nem volt nekik semmi fekete zászló, szegény nagyon sok valami grúzát bekent, valami fekete festékkel, aztán uh -huh. hát azt rakták ki, mert hát kötelező volt. Egy itt a szalíro, a titóval kapcsolatban, meg ez 1980. Van volt, ha jól emléke, igen, én, én is mert, Amikor tudom. levágták a lábát, igen. illetve mielőtt még levágták a lábát, de már hát hallok. Hát az a halál előtt volt e, nem, nem e, sokkal. Külföldön, napokkal, hetekkel, igen. És uh, Pireuszban, Görögországban uh -huh. láttuk a tévét, nem, mi nem hallottunk semmit az egészről, ugye a akkoriban rádió az, az nagyon gyenge dolgokat uh, sugázott, illetve. Az adása, a frekvencia, hullámos se volt jó, úgyhogy nagyon uh -huh. lehetett venni. A földközi teggerel sehol se, aztán odébb meg pláne. Csak azt láttuk a görög tévében, hogy hú, hát a, a jugoszlávok rettenetesen mozgósítanak felé, mennek a tankok, akkor ilyen rajzokat mutattak, egy térképet, és hogy nagy nyílak a magyar határ felé. Hát a frász majd ránk jött, hogy Hát mi történt, hogy itt most most kitör a háború, a jugók meg köztünk, vagy hát, hogy hogy van ez? Na, aztán másnap bejött a, a görög a hajóra, és hát kérdeztük, hogy mi volt ez? Azt mondta, hogy ja hát a titó nagyon beteg. Mondtuk, hogy hát jó, jó, de miért kell ezért az jugóknak itt ekkora nagy felhajtást csinálni? Szóval, hogy azért, mert rettenetesen félnek, nehogy hogy a varsói szerződés megtámadja őket. De furcsa. És... Utána uh, voltunk akkor, az akkori Jugoszláviában még, és igen nagy harci készültségben voltak. Még ott a partokon is uh, a katonák pedig hát azért az igen messze volt a varsói szerződés határaitól. Uh, még akkor is elég nagy uh, készültségben voltak. Aztán később, amit hallottuk, ez... ez, ez kicsit lecsillapodott, de azért nem, nem álltak le teljesen. Én tehát... egy évvel eh, Tito halála után voltam egy nemzetközi építőtáborban, a Jugoszláviában, ott ugye gyakorlatilag napon teljenekeltük a Drúzse Tito, Mitiszeku Nemo utána nem nem tehát hogy Tito elvtársára neked, hogy az utadról eh, le nem lépünk. Ez Homladina van? Igen, egy... igen, tehát hogy, hogy ezek a nemzetközi táborok voltak, amiben eh, mert, hogy Jugoszlávia összes térségéből voltak fiatalok és dolgoztak együtt. Ezt nagyon jól működtették egyébként, tehát, hogy amikor a, a, a titeli fiatalokkal e, futottunk össze, azért az nem volt egy, e, tehát ott volt némi beszólás, tehát azért ott még emlékeztek a, a, a vérengzésekre, és, e, és az úgy, úgy, úgy keményen élt a, a, a fiatalokban is, de hogy, e, hogy elvitek bennünket Belgrádba e, Tito Síriához, és hát Hát gyakorlatilag olyan volt, mintha a Moszkvában a Lenin Mausoleum előtt állnánk sorba, tehát egy ilyen két-három órás sorban állás így az egész tábor, és aztán így végnézni, hogy na, a titó elvtárs a hosszas működése során kiktől milyen ajándékot kapott, tehát a díszkardok, a kitömök őzike, az elefánt, az ebből volt ott minden, mint karácsonykor a falat, és ilyen nagyon hosszú volt, néhány rosszul is lettek. De hogy, hogy, hogy igen, tehát így jártam Belgrádban. Egy, egy pillanatra még. Persze. A 82-ben Hód újvidéken, Óviszádon lenni, pont akkor, amikor volt a halálának az évfordulója, uh -huh. és ki volt adva, hogy ez valamikor így május táján lehetett szóval, a tavasz vége fele, vagy ezzel így, és ki volt adva, hogy ott, mit tudom én, 10 órakor, vagy 11-kor, ott hatalmas dudálás lesz, és mindenki megáll, és villamosok meg, vagy milyen autóbuszok, minden megáll, és hát ugye mindenkinek vigyázállásba kell állni. Na, mi éppen egy ilyen kis sörözőnek az utcai részén, frontján ücsöröttük, mikor elkezdték ezt a... Szívimázást. Uh -huh. Hát, mi egyből felugrottunk ott, magyarok, akik voltunk, ilyen hivatalos úton voltunk ott, ahogy már belénk kössenek de hát aztán néztük ott a nehejbeli, hát, hogy javarész szerbek. Hát azokat nem nagyon zavartatta azok, őtek tovább sörözgettek viden, mireg ottan álltuk, meg. Hát aztán ők megnéztek ránk, mi meg ő rájuk, uh -huh. hogy mi van, mi van, hát izé. ott, ne így ott, ott oké. Ok. Na jó, hát csak együtt szerettem. Nagyon kedves, a köszönöm a szépen. Kérem, viszont viszont és aztán persze, tehát ugye ott van Brezsniev halála is amit um, egyrészt közvetítettek, másrészt utána hát, uh, nagyon rövid ideig állt, illetve feküdt a, az SKP élén a, a későbbi vezetés Csernyenko, illetve Andropov. Halló! Jó napot kívánok! Szegő András vagyok Szentendréhoz. Üdvözlöm! Jó napot kívánok, András! 1980, azt hiszem, ben történt a következő. Volt akkor nekem egy 13 éves fiam. Korából kiindulva iskolába járt, és akkor még volt ilyen kötelező üzemi gyakorlat az Igen. Ők egy valami csokoládégyárba, vagy édességgyárba kellett, hogy menjenek, ahol az volt a munka, hogy ültek a futószallag mellett, hogy jött a mit tudom én, braliné, vagy romos megy, vagy ilyesmi, és azt 12-esével dobozokba kellett rakni. És, és hát nem volt egy túl komplikált munka, csinálták szépen, a fiam meg rohadtul utálta, meg unta. És egyszerre csak megy a futószalag, jönnek a pralinék, a gyerekem föláll, vigyázbál, meg sem moccan, a csokoládék meg futnak szana széjjel, a dobozok esnek le, jön oda a tanár, a művezető meg mindenki, hogy ebből itt fegyelmi lesz, meg ez szabotás, meg nem tudom micsoda, mit csinálsz itt, fiaskám. azt mondja, hogy hát nem tetszik tudni, most emetik Csernyánkó elvzársat. Uh -huh. És ez pontosan akkor volt, a kölyök nem volt rest, Ugye előző nap írt az újság, hogy másnap, mit tudom én, 12-kor e Csernyenko és ő megcsinálta ezt a trúváit. Az kemény. I igazi, igazi punk cselekedett. És erre nem lehetett mit mondani neki. Há, hogy ne. Igen. Szép, és ezt elmesélte otthon? Elmesélte otthon, persze, nagyon büszke volt rá. És ön? Hát én nem szittem meg érte, hogy finom legyen. Aha, értem. Nagyon szépen köszönöm, uram. Köszönöm Vizvált! Szatad 2407953. 24 Önöket, uh, hogyan viselte meg, illetve uh, hogyan fogadták különféle nagy politikusok halálát. Haló? Háló? Jó napot kívánok! Uh, jó napot kívánok! Én Gabriella vagyok. Gabriela. Csak azért telefonálok, mert hát először ugye gondoltam rá, amikor az előzetesben bejelentetted, hogy mi lesz a mai uh -huh. Pontosan szó szerint ugyanaz jutott eszembe, mert annyi emléken van, ahogy az első hölgy ezt elmesélte. Tehát Ott ilyen fiatalos én voltam, Igen, akkor uh -huh. voltam első osztályos. Margit néni volt az osztályfőnök, az osztályfőnök, hát a tanítónénink. Azért emlékszem rá annyira, mert ugyanabban a házban lakott, ahol mi laktunk. És tudom, hogy rettentő szomorú volt, és mindenki nagyon-nagyon szomorú volt. Valahogy éreztem, hogy, hogy valami nagy baj van, de hogy igazán az kicsoda, aki meghalt, vagy Aha. mit jelent. Tehát ugyanez, ugyanez volt, csak rám mondom, ilyen... Semmiséget nem mesélek el, mert hát hiszen ez, ez, ez nem egy olyan emlék. Na most még semmi sem. Semmi sem semmiség, tehát Várja, még, még ami érdekes. Utána, most nem tudom, első vagy második betelefonáló hölgy, mert közben itt csináltam a dolgomat a konyhába, uh -huh. és mondta, hogy 46. június 8-án született. Med Medárnapján, igen. És én is ugyan, ugyanabban az évben, ugyanazon a napon születtem. Hogy ez milyen érdekes uh -huh. dolog, ugye? De szélnek, hogy, hogy így, így, így hogy egy Ugye, mág... emberek egy napon születnek? Hát az, hogy nem is, senkit nem ismertem. Aha. Ugyat, az életem folyamán nem találkoztam olyan emberrel, ak, akiről hát így kiderült beszélgetés közben, hogy, hogy egy évbe, egy napon van. És, ugyan, és ugyanaz az emlék, tehát uh -huh. a, az előző betelefonálóval szó szerint ugyanaz az emlék. Tehát, hogy, hogy szomorúan ott álltunk. A, pad mellett, és, és nem tudtuk igazán, hogy végülis mi történik, csak az, hogy valami nagy baj van. Én arra emlékszem, hogy amikor Brezsnyev meghalt, akkor, eh, akkor még éppen Szegeden éltem, és eh, hazamentem eh, édesanyám ha Szentesre. És még a kis Páva lakásunkba eh, laktunk, az egy ilyen szobakonyhás eh, kéró volt, és ezt eh, így, így beszélgettünk, és anyám, mintha egy kicsit, ha nem is a kétségbeesés, de, de mindenféleképp az aggodalom hangja szűrődött ki a, a hangjából, hogy mi lesz most, hogy meghalt a Brezsnyev. Tehát, mm. hogy, hogy atomháború lesz ugye 1980-as évek eleje, tehát a NATO igen. kettős határozata nyomán atomrakétákat telepítenek Nyugat-Európába, illetve Kelet-Európába. Igen, hát akkoriban ez tényleg nagyon félő dolog volt. És erre így emlékszem, hogy, hogy, hogy anyám ezt így mondta. Uh -huh. Hát igen. Na most... Hm. Erre így visszatérve, hogy a te édesanyád mit mondott, az én édesanyám, meg hát a korosztálya, ugye, valamikor mindig az imánkodott, hogy a Istenem a kádár, mi lesz, hogyha meghalak. Hát igen. Addig jó mikádár él, nem illetve? Pontosan azért mondom most ezt neked, mert hiszen ez a műsornak a címe. Hát ennyi lett volna csak a. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Jó, jó, és sok viszont nagy politikusokat temetünk ma itt az Addig jó mikádár vagy nagy politikusokat, diktátorokat, véreskezű gyilkosokat, és nem temetünk, hanem, hanem egy kicsit visszaemlékezünk a halálukra. Haló! Haló, Attila vagyok Budapestről. Üdvá, Attila! Eh, Szerbusztok! A Stálin halálával kapcsolatban két emlékem van, én akkor 11 éves voltam, Aha. és az általános iskolában felszólítottak minket, hogy csináljunk fali újságot Stálin haláláról. És akkor lehetett kapni ilyen hat, aztán 60 fél éves gyászbélyeget, a Stálin volt, én egy ilyen A4-es lapra, négy sarokra fölragasztottam egy ilyen kép, képet, bélyeget, középre pedig a sztálin elvtársak egy nagyobb képét, és ilyen fekete tussal körberajzoltam az egészet, és ezért ötöst kaptam magyarból. Hát gratulálok hozzá! A másik emléken pedig De az, az egy... De az milyen vi... bosszantó, hogy még mindig... Tehát, hogy, nem, bocsánat, tehát most félbeszakítottak, csak azt mondom, hogy, hogy még mindig Stálin elvtársat mondol, holott mondhatnánk minden, hát mindenféle dolgot róla, kell még néhány generáció, hogy Sztalint azt ne elvtársozza az senki semmi. A másik pedig egy vicc, tudod, amikor a Sztálin alatt bezárták Moszkvába a templomokat, uh -huh. és mikor meghalt aztán nem sokára egy csomót kinyitottak belőle, és a vicc úgy szól, hogy két ilyen öreg tányuska ott imádkoznak a templomban, ez egyik a másiknak. Látod, látok, milyen boldog vagyunk, újra imádkozhatunk ebbe a templomba. mire a másik azt mondja, hát bizony, ezt a szegény Sztálin atyuska volna. <laughs> Ez, Ez a két dolog jutott eszembe a Volt még, a, a Wikipédián találtam ezt a történetet, én nem emlékeztem erre, tehát a Budapest népen megrendelt gyászsal való elírásra emlékeztem, de arra, hogy, hogy dr. Peyer rendre badacsony orvosnak volt egy szóvice Stalin halála után, hogy Stalin csak tetsz, halott, mindenkinek tetszik, hogy halott. <gül> és <gül> hogy, <gül> hogy, <gül> hogy másfél év börtönt kapott ezért a kis Ez nagyon jó. És köszönöm szépen, és ezt akartam mondani. Köszönöm fel. szépen, viszont hallásra. <gül> 24 07 95 Jaj, jó napot kívánok! Jaj. Rögtön Zsögtön vagyunk? vagyok? Mindig! Szuper! Na, hát én akkor a Néprajzi Múzeumban dolgoztam, pillanat a férjem lehalkíti a rádiót. Melyik eh, SKP vezér vezérhalálakor? A Breznyep halálakor, uh -huh. és az egyik kollégánk, aki Vietnámban aki, uh, kutatott, uh -huh. ő ö, hazaérkezve a kutatóútjáról, Összeállított egy nagyon színvonalas vetített előadást a, a, a kutató útjáról, több hónapos kutató útjáról, és meg volt hívva az akadémia promilens képviselője, a néprajzi társasága, nem tudom, micsoda, micsoda mindenki a tudományos életből össze volt, tek hogy hívják holva, és aztán az előadás előtt azt hiszem egy órával közölte a főigazgatónk, hogy előadás elmarad, gyászolás van, Breznev meghalt. Úgyhogy félelmetes volt a hangulat. Hát ez önmagáért beszél. A, a félelmetes hangulat az, az volt, hogy, hogy emiatt elmarad, vagy... vagy... A, a döbbenet, a, nem... nem. A döbbenet az, hogy le lehet mondani egy ilyen tűsort, uh -huh. ami, ami, amire minden tudományos munkatárs összecsődült, és várta, és a szerencsétlen kutató ö, több hónapos munkájával készült. És És, és, és nem is elhalasztották? Tehát nem nem elhalasztották, elhalasztott, tehát tehát nem. Kész, az, ennyi. Nem, Brezsnyen meghalt, tör, törölve, beszámolott törölve, közönségnek jó napot, most gyászolni kell. Kemény. Úgy, Úgyhogy aranyos a dolog. Ha megengedének, kihasználom az alkalmat, a férjem is tud egy nagyon, nagyon aranyos tolit, ő a Stálin halálával kapcsolatban adom. Hallgatom. Jó napot kívánok. Üdvözlöm, jó napot kívánok. Na, mondanám, én a Ludovikán voltam akkor növendéköt, mikor a Stálin meghalt. És Biztos nem annak hívták már. Igen. De az, az akkor... Igen, igen, igen, igen, igen. Még most is. Na és akkor reggel ébresztő, bekapcsolták a kolhoz rádiót, ugye azt... Ne egy csatornás, uh -huh. és hát bemondta a fájdalom, ahogy Sztálin meghalt, és hát a állóterem mellett volt a e, mosdónk, 90 külön voltunk egy hálóteremben, uh -huh. földszintes ágyon, jó sokat. mentünk be a mosdóba, és mikor ezt bemondták, hogy zúdultunk befelé, az egyik e, srác, mikor meghalott ezt a hért, akkor sírva fakadt. Hát gondolhatja, mi többiek meg elkezünk röhögni. Na igenom, de hát ez nem úgy volt akkor, hogy Persze. csak úgy simán az emberek kacagja magát. Sztáli halál akkor. És mindenki kapkodta maga alá a, a csapokat. Nem jutott úgy mindenkinek, de megosztottuk kettő, fel, kette, hárman egy csapot, és mostuk a pofánkat. És röhögtünk, röhögtünk. Én sajnos nem jutottam oda a csapot. Én beálltam az ajtó mögé, és magamra hajtottam. És úgy röhögtem szegény társunkon, aki elsírta magát. Na, aztán utána kiderült, hogy azért nem volt ő szeplőtelen, mert a, az elhárítóknak ő nyomta a sódert a szakaszról, tehát volt, volt oka arra, hogy... ő kötelességből sírt. Így van, hát legalábbis hát látszadból. Nagyon szépen köszönöm. Viszonthallásra. 24.07.953 folytatódik a műsorunk, és még az elkövetkezendő fél órában a nagy szovjet politikusok, illetve hát mondjuk adott esetben akár nagy jugoszláv politikusok eh, halálhíréről való értesüléséről beszélünk a hallgatóknak. Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Addig jó, mikádárért? Amikor szakszervezeti buli van, vagy vállalati buli, április 4-e, november 7-e, ne csak kimondottam bítet játszanak. Amikor éjfél van, és amikor már mindenki csak kiszik, esetleg pengessenek azon a gitáron magyarul, tehát mert én hallottam már olyat, és nem is rossz. Én állítom, hogy nem is rossz Addig jó, mikádárél? Még egyszer elnézést kérünk a műsor elején tapasztalható technikai problémáról, és a az azt követők is uh, Purparléről, folytatódik a műsorunk ez a klubrádióban, az Adigyomi Kádárél, Johnny -val, Pataki Gáborról és az önök alázatos narrátorával. Nagy politikai vezetők haláláról beszélgetünk ma. haló. Köszönöm! Kata vagyok. Készcsók, Kata! Hát én röviden elmondani, ezt később mesélte édesapám, hogy volt egy bodó Béla nevű író, aki gyermekíró is volt, de feljöttek neki elsősorban, hogy akkor, amikor Stárnyi meghalt, akkor azt hiszem, hogy ő volt a népszabadságnak az egyik. Lehet, hogy akkor nem volt ilyen akkor népszabadság. Igen, minden, igen. szabad nép volt. Igen, igen. Tehát annak volt az egyik főmunkatársa Bodú Béla, és hát véletlenül egy, hát a sajtó ördöge úgy látszik, hogy belekontárkodott hogy az egyik cikkbe, Hát, és ráadásul a címlapon jelent meg az, hogy hát azt akarták írni, hogy a magyar nép mi megrendüléssel fogadta Stálin eltárs halálát, de ehelyett az súszott be a címlapra, hogy a magyar nép mi megrendeléssel fogadta Stálin eltárs halálát. Na, akkor most gyorsan rendet rakunk az összes fejben, mert ez valóban így van, tehát nagyon sokan ezt így tudják, de ez nem igaz. Nem. Nem. Tehát uh, tehát a hír az igazából a népszavában jelent meg. Nem, ma, nem magamtól vagyok ilyen okos egyébként, tehát, hogy, eh, hogy ez a történetet én már... Tehát először én Krasú olvastam valami szamítatban a, a megrendelt, megrendelt gyászt. Én ismertem a Krasú olyan aranyos volt, megint. Aranyos az, volt, igen. Valandóan cigarettázós Nagyon, fú, nagyon fújt a cigarettát, valóban, de aztán volt, amikor leszokott, amikor uh -huh. nagyon beteg volt, de ez most mellékszár. Tehát, uh -huh. a, tehát csak, hogy pontosítsuk tényleg ezt a hírt a, a, a dologról, és ezt az Legends.hu Marina Vivan szedte össze az információt, és akkor nagyon sokat beszélgettünk is róla. Tehát a hír az valójában a népszavában jelent meg, nem a Stalin haláláról szóló lapszámban, hanem egy nappal előtte, amikor a vezér betegségéről írtak, a lapot egyébként nem zúzták be, és még megtalálható a könyvszáron az 1953. március 6-ai lapszám, nem a főcímben jelent meg az az információ, amit ő említett, hanem, hanem a, az egyik cikknek a légyében, illetve az első sorában, egy kofban, és a, a pontos mondat pedig úgy hangzik el, hogy mélységes megrendeléssel értesült az egész magyar nép Stalin nelvtár súlyos megbetegedéséről. Ja, megbetegedés. Tehát, a, tehát a, a, az igazság az, az ez. Aha. Keményen kopan a szó, de nem baj, most már legalább mindenki tudni fogja. Én is nagyon sokáig rosszul hát, tudtam. volt egy kérdésem, hát nem is önhöz, hanem a Vejsz Ágihoz, aki rendszeresen szokott betelefonálni, mm -hmm. Tudnék, nekem volt az általános iskolában, de lehet, hogy azonos azzal azon a ági Ágival, tehát volt egy Vejsz Ági nevű osztálytársnőm, és arra emlékszem, hogy mi nem Ági-nak neveztük, nem én neveztem el Kukacnak, hanem már nem tudom melyik gyerek, és ő volt az, akit Kukacnak becséstünk. A Hegetűs Gyula utcán 82-ben jártam, és hát volt <gül> az Ági. Ez hát nagyon érdekes volna megtudni, hogy ez a bizonyos vajit. Bizt, végyszer... Biztos, hogy ha nem vigyázunk, akkor 20 percen belül kiderül. Igen, <laughs> can okay Késő. Késő. Késő. Késő. És... Megtisztelő, megtisztelő a hívása. Mielőbb egy ki? Köszönöm szépen. Nincs igazából semmi baj, mert egy kicsit fájt a orkom, de azt kezelem. Jó, azt, azt ajánlom, azt ajánlom, hogy... Nyers én... tojás cukorral. Nem, nem, nem. A cukrot azt inkább mellőzze, a husikát is mellőzze. Én azt ajánlom, hogy székla levet igyon, igyomor a reggel, de csak egy deci vagy másfő mennyiségben, és utána egy órán keresztül sem menni semmi. Nem szabad. Megjegyeztem. Nagyon kedves. Köszönöm szépen. Köszönöm viszont hallásra. 24 Kinek van még jó sztori a szovjet pártvezetők haláláról? Halló. Halló. Jó napot kívánok. Hú, de visszhangos. Akkor le kell kapcsolni, vagy halkíteni a rádiót. Na, szeretnélek jókedt frederíteni. Mindig a két temetős. Hát, még jobbra. Mind a két temetést közvetítette a televízió. Hát a, a, Mármint a, a breznyevet ja, és az Andropot. Igen, igen, igen, igen. Sendem szóval szerintem, szerintem, szerintem a csernyekójét is. én csak én azt már nem. Nem, nem lehetünk annyira bátrak, Úgy hogy, hogy, hogy csernyekóját, aki ugye követte Breznyv temetését kihagytuk volna és lényeg az, hogy hát, uh, iszonyatos volt ott a nyitott koporsónál mentek, nagy felajtás, csókolgatás, szóval borzalmas volt. És uh, akkor még aktív voltam, dolgoztam, és mikor ez a második bizonyos temetés megvolt a Andropov, akkor azt mondta a kolléganőmnek a kislánya anyu, Bresnyevé jobb volt. <gül> <gül> Ennyi. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Kész, viszont hallásra. Persze, azért rosszak vagyunk, mert akár mennyire is véleskező gyilkosokról beszélünk meg sötét gazemberekről. Ezért nyilván nekik is volt gyerekük, meg, meg családjuk. Haló. Káber, György. Szia, vagyok. Gyuri? Én, én három fő halálát értem ez a közvetlen. Zsnyevában? Csernyek és Andropov. Andropov és csernyékú, igen. A, a Breznyaf halál, katonai kordont vontak a, a, a belváros és pontosan Moszkva belváros, már nem tudom, de uh -huh. köré, tehát autók, tankok, nem tudom mi. és e, úgy látszik, ez egyszerűen egy reflex, ugye náluk ez, mint a 90-ben, vagy nyújt, mikor volt, ez 90-ben volt, ugye az a, akkor jelző a felmentett nem tudod, hát volt ez a... Emlékszem, igen, napon, igen, igen, igen, egy igen, fejlés, igen, igen, igen, igen, és, és ö, egy, egy koncertre, egy ilyen komoly egy koncertre mentünk volna be, oda a belvárosba valahová, de a közelébe se jutottunk el az épületnek. Az Andropov akkor egy előadás, vagy egy szemináriumon ültünk éppen, és jött, a, jött az előadás a tanár, és akkor mondja, hogy hát... Ilyen nagyon vidám ember volt, és annyi, annyira vidám volt, hogy még nem tudott szomorúságot magára erőltetni. Ez lett, 1984. február 9-én. Igen, ezek szerint, és ilyen, nem 83, nem, igen, 84, bocsánat, és ilyen széles mosolyal, de valójában nem mosolygott, csak hogy ez volt, nem mindenki adta elő, hogy Andropov megad, de ennek előre megtartjuk ezt az előadást, uh -huh. meg is tartotta, és aztán a temetést, azt néznünk kellett volna egy ilyen, akkor éppen egy nagy előadó voltunk, de a, a tévének a kábele nem ért el csak, valameddig, úgyhogy csak hallottuk, hallgattuk. Uh -huh. És akkor azt ott másfél órán, vagy nem tudom, ennyi keresztül hallgattuk. De ez ilyen kis, hát ilyen junaszt, vagy még az sem, nem tudom. voltak egy nagyon kis, nem is lehetett hallani, csak egy valami. Ez volt, és a, a, hát, talán izgalmasabb történt a harmadik, a 85-ben, hogy egy ilyen kohalála. És annyit azért hozzá kell tenni, hogy nem tudom, hogy ki, hogy élte meg, de ez azért nagyon nyomasztó volt. Tehát, hogy hogy hát akkor azt vártuk volna, hogy valami csak történik. Igen, amikor Brezsdér megkart, akkor is sokan látták, hogy valami, mondjuk pont az oroszok nem. Hát kérdezgettem, hogy mi lesz, a ponták, hát semmi, hát mondtak egy nevet, hogy az lesz a bőtitke. De azért, azért vártuk, és akkor jött az Andropov, akkor, akkor az aktív volt az, az ember egy darabig, hogy valami nagyvarraságukat csinált, de olyan aktív volt. Mármint egy Csernyáko? Nem, az Andropov. Az andropov. Angol, és akkor, amikor megjött a cserny, ugye és akkor, és akkor hogy, hogy, hogy azt láttuk, hogy ilyen nagyon idős, hát már nem igazán, hogy mondjam. Tehát az az ember, aki neki egy ilyen posztot el kell foglalni, olyat választanak, ugye? És akkor az meghal, és nagyon rövid időn belül, és akkor választanak egy ugyanilyen öreg ember, Szóval ez, ez olyan nyomasztó hatott, tehát hogy itt, itt tényleg semmiből nem tanulnak még ilyen egyszerű dolgokból sem, vagy, vagy ezt is le, és, ilyen, és a cserénkő tulajdonképpen nyilvánosan, mintha meg se szólalt volna soha, tehát hogy nem is hűződik semmi a nevéhez. Nem, nem, nem, nem, valóban nem. Tehát, tehát totális kilátástalanság, és akkor egyszer csak és akkor a, a barátnőm, aki most már a feleségem, akkor ő is a kollégióban lakott, és össze voltunk éppen veszve, és én ilyen kora délután ültem volna aludni, és akkor most, most kapcsolódnék ahhoz, amit az egyik vel mondott a kolhoz uh -huh. Mert én nem tudtam, hogy itthon is volt ilyen, de Kinnak kollégiumban volt. Tehát egy ilyen rádió készülék, amit bedugsz a falba, és onnan kapja a is, meg a műsor. És csak egy műsor meg. egy. Igen. Majd boszkvai, nem tudom, hogy. és mi. Ja, és, és korhozrádiónak hívta, és a, az én lengyel szobatársam is kolhoznéknak hívta uh -huh. a rádiót. Úgyhogy ez, ez lehet egy ilyen kg az apjától hallottam, hogy én nem tudom. Azt hittem, hogy azt hiszem ő találta ki a lengyel szobatásom, hogy ezt hívjuk Olhozni-nak. Hát Na olyan, a én én Volt egy ilyen néhány órás szünet korai délután. Uh -huh. Ahogy elszenvedettem volna, ez egy, egy, egy csön volt, ugye a rádió, ez föl volt tekerve a hangerődés, mert csak megszólalt. És akkor és, és és akkor, elkezd, és akkor a hal, elkezd, már a izéből kikövetkeztettem, hogy csak néhány, mondat, vagy néhány szót mondott a a bemondó, és akkor már, már tudtam, hogy, hogy ez lesz a hír, mert olyan hangsúlya mondta. És elnézést kérek, de úgy megörültem, hogy fölmentem a, a barátnőm, a feleségemhez, és én e e e e e örvendezve, ujjongva meséltem neki, és akkor kibékültünk. <hállal> hát onnan a többi már történet, hogy én csak még annyit, hogy húzcsok, halálát én nem, nem, nem tudom mikor használ az igazság, de láttam a sírját, Aha. a emlékét talált ki, hogy hogy néz ki. Hát nem tudom elképzelni. Egy fekete, egy, egy márvány tömb, fele fekete, fele fehér. Uh -huh. Lehet ami hogy azt szimbolizálja, tett jó dolgokat is, de nem csak jót. Igen. Ez hát egy ilyen kritika. Hát, és a, akkor pontos is. Ilyen és nem, ugye nem a, nem az érzében, nem, nem, nem, nem mellé temették, okay. nem úgy, mint... Tehát, hogy föl sem erült, mert ugye ezt kették, aztán kivették. Igen, az igen, az igen, igen, ették, igen, igen, igen, igen, igen, igen. egy ilyen hát, egy frekventált szemet persze, de akárki nem láthatta, de mondjuk én igen. És, és a felefeghette a felefehért Köszönöm szépen, Gyuri. Oké, szépen. négy szerulsz. 24 07 haló. Jó napot kívánok. Jó napot. Adásban van. Eh... Egy történetet szeretnék elmesélni Stalin haláláról. Hallgatom. Hát, e, Hugom még óvodába járt, én már általános iskolában, uh -huh. és Stalin halálá hát egy megdöbbentő, megházó esemény volt. Mi nem nagyon értettük, e, tanító néni óvonél is írt, lábat, szemben a Délután az óvoda, illetve az iskolatán hazaérkeztünk, Édesanyám, hát megkérdezte az én aranyos kis húgom, aki jelenleg stokkomban ért. Ezt mondja, mamuska, nekünk hány papuskánk van? Anyám csodálkozó nézett, hogy milyen hülye kérdés. Hát egy, hát hány, hány, ennyi, hát a papuska. Ez biztos? a mondja, az anyám megdöbbő. meg igen, hát miért kérdezel ilyen? Azt mondta, óvonyi, nekünk, hogy mindannyiunk édesapja meghalt, már mind szárnyát. Igen. És ez nekünk a egy ilyen kisen szállóigévé vált, mindennyiunk édesapja. Ez időnként változott, először volt Stalin, ez talált kruscsov és a többi, és a többi. Most meg egy sincs, sajnos. Mert mint az édesapán tényleg meghalt. Ja, értem, értem, azt hittem már, hogy értem. Köszönöm értem. szépen. Köszönöm. Viszont hallás. Minden jól tisztelés. A Stalin lazán kapcsolódó sztorin. A román párt a Stalin temetése után halálos a fórumról idézem. Alas kimenetelő járvány tört ki, vagy 7-8 patentát hunytelt tragikus hirtelenséggel röpke másfél-két hónap alatt. Kizárólag olyanok, akik részt vettek Stelliner társ hivatalos búcsúztatásán. Ugyanazon évben felmenőm családi körben ünnepelték azon a napot, és valamire a nagypapa azt mondta, nincs mese, Andersen meghalt. Egyébként ez ugye ez nagyszülőktől létező e, ilyen fordulat volt, hogy a mesének vége Andersen meghalt, ezt én is nem sokszor hallottam. Az ünnepelt, nem az eszéért szeretett Sogornő, reakciója, ő is ott volt Stálin Jó, 40 éve nem jönnek már az egykori névnapozás szereplői, de a nagyon témán kívüli kérdésekre a családomban még mindig az a reakciója. ja ott volt Stálin temetésén. 24 Haló. Azaz. Vagy <hogy, hogy, hogy, hogy a francba, de... de jó? Akkor tartom a kagyjóz, jó? De már nem beszélj, mert már benne van az adásban. Abba bennem. Na, Dési. Ki? Pálinkás. Ja, Robi, azt mi akarok mondani, hogy akkor most mondtadom? Persze. Szávaz, Robi, Ferkó vagyok. Szervusz, Ferkó, nagyon üdvözöllek. Na, kérlek szépen, kinyitottam most a bélyeg a Aha. Van egy sorozat a Leninről, és mellette van egy gyászblokkom, hogy az 60 éves. Oda van így, vagy szeretett vezérünk és tanítunk, a gy Gyugaszvili, <gül> ugye mert őnek így Igen, a grúz neve a, a neve a volt. A, és a, csak most egy kis poént mondok hozzá, és mellette van még egy értékes bélyegem, Orbán a búza mezőn nézegeti a búza szemeket, hogy, hogy nő a búzatáblat. De most szórakozol velem, ráko, Rákosi képed van mellettem. Jó, hát az ilyesmi, a rádió azért mondtam egy viccet. Ja, ez vicc volt. De a másik kezdti az igaza. Ja. És ami az érdekes, hogy akkor én kilenc éves voltam, és gyorsan elszálltam ezt a gyászbolót megvenni, tudod? Uh -huh. Mert utána először imd a land elején kézinyomásra nyomták, gyorsan kellett nyomni, Aha. és utána már géppel nyomták. Na most az egy ugye megnéztem a katalógusban, úgyhogy nagy biztos nagy ára van neki a, a, a kézinyomásnak. Na ne. De már amit gépben nyomtak, az, az ilyen, hát annak is van elég szép ára. Hát csak ilyeneket akartam, mert az elnézést a harmadik B&G. Semmi baj, fel, jó van. Csorko szia. Visz szervus. 2407953. 07, Halló. jó napot kívánok. Szeretném, hogyha valaki megerősíteni az én emlékem az étterből, hogy jól emlékszem el. Én elsős középiskolás voltam, és reggel az iskolába Kispesztől a 23-as villamossal mentem be az Izabella utcába. És egyszerűen megállt a villamos, és az minden megállt. Az összes jármű megállt a, a Budapesten. Ez 1953-ra gondol? Igen, és Németszönd volt a Stalin, igen. és valahol ami rádióba, vagy nem tudom mibe, bemondták, hogy meghalt sztálináltás. És olyan döbbenet volt, és egész Budapesten megállt a közlekedés reggel, tehát állt minden, és ezért szerettem volna, hogyha valaki esetleg hallja ezt a hozzászólásomat, hogy ebben megerősítenének, hogy, hogy én, én, én bennem ez egy ilyen nyomot hagyott, mm. hogy meghalt Stalin elvtárs, és ott a villamoson még sírtak is emberek. És, és tél volt, hideg volt, és állt a könyveskálánk a 23-as. Villamos. Hát, hogy emlékszik, akkor biztos, hogy így volt? Ó, igen. A, az biztos, hogy akkor, amikor a temetése volt, akkor, akkor tíz percről megállta az egész város. Tehát de arra... most akkor lehet, hogy a temetés, de, de, de akkor, ak, akkor volt a döbbenet, akkor hogy minden sziréne, Akkor tál. minden siréna megszólalt, tehát vannak erről filmvíradó Igen, tehát ez a vegálló, megállt a villamos, és meghalt Stálinev, tehát és döbbenet, és volt, aki szírt, és hideg volt, tél volt, úgyhogy ez, ez egy ilyen biztos élményem, de bizonyára vannak, akik ebbe, erre konkrét abban emlékeznek. A másik csak egy mondat, hogy a 1970-ben Trogirban nyaraltunk, uh -huh. és házban okay. és a Space-ba. minden házban ki volt valahova téve a, a titónak a képe, és itt a space-ba volt egy nagy titókép ebbe a, ebbe a, ebbe a családi házba. Ott, Úgy, ott Kocsmától elkezdve mindenhol volt. Mindenhol kim volt, és mondom, ebbe a családba a Spejzba. Egyben volt kép. Úgyhogy csak ezt mondani. Nagyon volna kedves köszönöm mondani, szépen. Jó? Valaki mindjárt megerősít egyébként. Jó, jó, köszönöm szépen. Így szentállásra. egyébként azt írja SMS-ben, hogy, hogy a 9. lett utca iskolába járt. Tehát, e, illetve egy másik hallgató pedig azt írja SMS-ben, hogy Brezhny temetésének napján elmaradt az Alfa holtbázis című film a tévében rohadt mérges voltam, amire emlékszem, ezt mi kiírta. Haló. Halló! Jó napot! Jó napot kívánok! Hát én én vagyok, aki az idegen nyelvek főiskolájáról... Igen, igen, igen, em, em, em, emlékszem, igen, meg hát a Vitra, Vitrai volt az osztálytársa. Igen. Most egy, egy tréfásabb emlékem van, a... A Stalin halálának a napján, az hétköznap volt, bementünk a főiskolára, és egy tanulócsoportokra lévén osztva, hát a tanulócsoport összejött a szokásos ö, helyiségében, és néztünk egymásra, illetve nem is nagyon mertünk egymásra nézni, tébláboltunk, nem tudtuk, mit kell ilyenkor mm -hmm. csinálni. Hát mondjuk, nem volt gyakorlatunk ilyen nagy emberek halálakor, Hát gondoltuk, hogy majd lesz valami a főiskolán, de ez még korán reggel volt, ahogy bementünk nyolckor, még nyolc óra előtt. Hát ugye máskor tréfálkoztunk, beszélgettünk, most senki egy szót nem szólt, szinte egymásra se néztünk. És ekkor egy boldog emlékezetű, sajnos azóta elment ö, csoporttársunk, valahonnan kerített egy ö, piros színű kreppapírcsíkot. Uh -huh szépen keresztbe húzta a, olyan feldén, a vállától így a csípőjéig, odafordult hozzánk, és azt mondta, hogy itt az új generalizmus, <gül> Hát mire természetesen kitölt belőlük a röhögés, de szerencsére nem volt besuggó a csoportban. Megúzták, igen, egy ilyen tréfájert is azért hát igen, Hát volna az ember. Mondjuk 53 márciusában ez nem volt egy dicsérendő dolog, nem. de nem tudta meg rajtunk kívül senki. Most már legalább tudjuk, köszönjük szépen. Minden jó. Kész csokon viszonthallásra. Halló, tessék. Halló, jó, jó nap. napot kívánok. Én 12 éves voltam, és arra emlékszem, hogy a Gyulai Pál utcán mentem végig, teljesen üres volt az utca, és én halálosan kétségbe voltam esve. És azt hittem, hogy vége a világnak. 1953-ban? 1953-ban. Uh -huh. -e? Igen, mert hát hát ugye, hát ugye, nem, nem kell mondanom, hát Stálin a harcunk, Stálin a békát, mi ebben ültünk fel, és én még csak 12 éves voltam. Igen, tehát ő az országokat. Egyébként később... mindennek köszönhettünk, gondolhatta ön ezt. És nyugodtan. hát háború, nyugati imperialista, stb. Uh -huh. És még amire emlékszem, hogy később fogalmazódott megbenem, hogy idézőjelben, hogy milyen tapintatos volt Stálin, mert ha egy évvel hamarabb hal meg, akkor tönkreteszi Rákosi Eftárs 60 éves születésnapját, ami 52-ben volt, március 9-én. Igen. Igen. Hát, csak ennyi. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Nem. Viszont hallásra! Nem. 24 Haló! Fajkos József vagyok, én Így nyomdában lezlem. dolgoztam, és itt azt írja az internet, hogy ismeretlen nyomdász. Gerőnek hívták a nyomdászt, aki szette. A szedőt? Azt, azt, a szedőt, uh -huh. igen. A népszava Utána az innyi nyomdába csoportvezető volt én, én Nekem kollégám volt, közvetlen kollégám volt. Tulajdonképpen egy rendes ember volt, és nem tudatosan szedte. Tehát nem forradalmáról volt mellé ütött. És e, azt lehet tudni, hogy, hogy, hogy érte hogy -e torzió? Igen. Hát egy keveset ült az álmóhoz, bevitték, akkoriba uh -huh. akkoriban elég sokszor vittek be álmós, álmóra nyomdásokat, úgyhogy ez nem volt olyan különleges dolog. De tehát akkor ezen... ezen... Ez a szava valóban égézett e, van, van. Ő volt a nyomdász, van más történetem is. Igen, még? Nem, nem, nem idős nem. volt már. Idős volt már. Hát én a téli iskolába jártam, a temetésnél megdöbbenetes volt az üres utca. Úgyhogy ez az tényleg döbbenetes volt. A feleségem egy balti országból származik, és a nagypapája az ilyen a hosszas társas utazásom volt, uh -huh. 46-tól 54-55-ig. Hát a család nagyon örült neki. Ja, de várjunk, tehát ez a, ez a hosszas társas utazás, ez, ha jól értem, akkor valami már robot áll, tervés, volt. Igen, Aha. ez államellenes. Hát nem tudja miért. Uh -huh. Tehát ő nem tudja miért tartóztatták, le elvitték Észtországból. A fia. A hadsereg beszolgált öt évet, a húzott le, és hát ott mindenki sírt, ők megröhögtek, hogy a júszó meghalt, úgyhogy nagyon vidámak voltak, azaz tűzért is tiszta ki, a történetet, ugyanez játszott le az oroszok és észtek. Között, között. Tehát ők is a nevetésüket, alig tudták visszafogni, az örömüket, alig tudták visszafogni a jó hatálára. Hát igen, hiszen, hiszen azért a, a, a grúz származása, Stálinnak, az, az nagyon sok más nép életére meglehetősen rossz hatással volt. Hát, igen, igen, igen. Ezek történtek. A Breznyev halálával kapcsolatban a fiamnak, a fiammal jó óvodás volt, és ott nagyon megrázta a temetés. Uh -huh. Végignézte, de nagyon tetszett neki a rengeteg kitüntetés. És aztán másnap az úgy ment el, én nem vettem észre a kabátja alatt, az összes ilyen szocialista brigád, meg kívánó dolgozó, meg minden jelvényt föltűzte, éppen képerkaráltam magát, amikor levette a kabátját a nevetésről szinte megszólalni se tudtam, hogy őt nagyon-nagyon-nagyon tetszett neki, az rengeteg kitüntetés. tüntetés. Hát, ezek történtek. Nagyon rá. kedves, köszönöm szépen. Viszont, Viszont hallása, még egy utolsó telefon gyorsan. Haló. Jó napot kívánok. Haló. Jó napot. Edit vagyok, jó estét kívánok. Kész sokom. A következőt szeretném mondani, én is álltam egyenesen a Stalin halálakor, de nem is ez az érdekes, hanem a kezemben van egy rudas matyi, 1951. december 20-i, 51-es szám 7. évfolyam, uh -huh. teljes egészében ott van előttünk a Stalin. Rajta van az, hogy Stalin a harcunk, Stalin a béke, Stalin nevével épül a világ, és a Ludas magyaról hiányzik a logója. Aha akkora botrány volt, nem én emlékszem, a szüleimtől tudom, de ezt az újságot, ezt az utasmatit édesanyja megőrizte és ezt most én őrzöm. Úgyhogy ennyit a Stalin haláláról, meg a Stalinról. A titóról meg azt szeretném mondani, hogy a Tító engem megkergetett. Tudni, hogy a házunkat elvették és beköltöztettek hozzánk mellénk egy ávost uh -huh. az emeletre. Három malacsal, és kettő csirkével, és egy hatalmas nagy kutyával, akit úgy hívtak, hogy Tito. A láncos kutya. Igen, mert akkor volt a titó láncos kutya. Hát ez ez a kutya engem aztán több száz méteren végig zavart, annyira, hogy Hosszú-hosszú évekig már felnőtt voltam, de én elment mellettem egy kutya, akkor vizes lett a hátam. Úgyhogy ilyen emlékeim vannak a Stalinról és a Títóról. Nagyon kedves, hogy ezt elmesélte. Kész csóka. Köszönöm, viszont, viszont ha hallásra, minden jót magán. Mindenkinek köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, illetve az izgalmas történeteket Pataki Árpádnak és nem Pataki Árpádnak, Pataki Gábornak, Árpási Bencének és Bence Józsefnek a technikai, illetve szerkesztői segítséget egy hét múlva. Ha is nincs úgy akarja, akkor találkozunk. Pálinkás Szűcs Róbertet hallották, Véhallás. Ezekkel szeretnénk a fiatalokat magunk köré csoportosítani. Jobb, ha a mi felügyeletünk alatt szórakoznak, nem pedig Budapest különböző utcáin randzalíroznak, hangoskodnak és rendetlenek. Addig jó, mi Kádár él...